Lehenengo adibidea Anduni izan zen zuzendariarekin hitz egiteko hautatu zuten ordezkaria naiz eta bain baina behiagotan pentsatu izan du horri pertzadorik eokena ez izzanangotarako. Bigarren adibidea. Handi bi egunera garran batean, Donostian oso manifestazio jendetzu egin zuten itxiera hori salatzeko. Hirugaren adibidea. Haiuzene, altsa zaitez lurreti lehen bailen. Laugarren adibidea. Kosmetika enpresa hogarik ezaterako, plastikosko mikrosfera erabiltzen dituzte, krema eta esfoliatzaietarako. Busgarren adibidea. Mikil garmendiak, eskuntza eta kultura zailburuak, aurtengo plangintza orkestudio lehen dakariari. Zei garren adibidea. Animaliek plastikoak beren harrapak inekin nazen dituzten maiz, horretan plastikoen koloriak eraginan du. Eta beste zenbait kasutan, animalia filtratzaien nean adibidez, nahi gabe idenzten dute. Tzazpigarren adibidea. Antzekoa gertatzen da, bigarren maniako iliztearekin. Hau da, animalia batek beste bat jaten duenean, zabelean plastikoa dituela. Zortzigarren adidea. Ez geratu ziren asmo horiek. Eta konzale de txaurriren esanetan operazio gehiago ere zapustu zituen harantzazukoa geldiarazi izanak.